Псалом 42. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли б прийду і побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі коли день у день мені говорять, «Де Бог твій?» Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до Дому Божого посеред гуків радості і хвали у гурті святковім. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону і з гори Міцар. Безодня кличе до безодні, під гуркіт твоїх водоспадів. Усі твої буруни і хвилі хлинули на мене. В день хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога, скеле моя, чому мене забуваєш? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене. Коли день у день до мене кажуть – де ж Бог твій? Чому пригноблена душа моя і тривожися у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму Його, Спасителя обличчя мого та мого Бога.